що виходить чомусь, як ках. Думаю про бабусину хату, про зневіснілих куниць на оріщі. Оце, дитинко моя, встережу я їх, ох, устережу. Пошиємо тобі ватянку, а комірець пухнастий. Дай мені тільки виланови з кузні принести. Про домоткані фіранки і про скриню з посагом, і про латаття, що цвіте так, аж очі одбира. Там, по вихідних, ми з бабусею ставили ятері або сапували город. А тут я їду в кінотеатр Дружба, п'ю коктейлі, їм морозиво і шурую на всі боки очима чи не встрелю якогось дефектного, нормальні давно розібрані. Часом Зоя Митрофанівна одягає Чепчика, виношене долузке пальто. І ми пливемо з нею у кіно. Вона аж надто ініціативна. Атакує капітаників. Мене хилить на сон. Допиваю чашку. Кажу пісне добраніч. Йду до своєї кімнати. Ліжко холодне. Простирадло обгортає, як хвиля. А потім звикаю до нього. І вгріваюсь. Але сну немає. Я стала аж надто забобонна. І цей стогін... Хто, звідки, чому, кого чекає біда? Невже проти Зої? І пішов 93-й. Вона моя остання рідня. Ні, Зоя не вмре, сама каже, як грім. Я вже звикла до її сухого кашлю, до обідніх трапез». Зоя одягає найкраще плаття до столу і сколює мишкою волосся, В кожному кріслі. Лежать зуйні книжки. На кожному столі її окуляри і наперстки. Тоді хто ж? Миколай? Але чому ознака прийшла мені? У нього є батько, мати, сестра. Він молодший на 10 років. Миколай негарний. У нього квадратна голова. Коли розмовляє, приставляє зігнутий палець до губів. Так трапилось, що вперше я з Миколаєм зустрілася у ліску біля количівки. Гуляла пішки по околицях, а Миколай тоді влаштовувався в аеропорту на роботу. Дивлюсь на зустріч хлопець у військовому. Вітер чуб розвіває. Іде впевнено, як хазяїн. Щось заговорив, а я в кущі, наче пробка. Застряла ні туди, ні сюди. Щось між нами тоді промайнуло, наче гілка заспівала. А другого дня зустрілися в місті. І я помітила, які будкуваті у нього черевики, які обкурені пальці. І як незугарно стоїть він у тролейбусі. Усі на нього гигикають. У мене туман одразу вивітрився з голови. Пізніше Миколай став заробляти з батьком у Гомелі на хату. Часник продавав. «Я тільки тебе, братиму», – казав мені нараз похопцем. А я дивилась на його чоботи з яких підмотки визирали. Мені і мачина не падала з ока, коли говорила, що на весілля одягну вінок зі стрічками, як він хоче, і що ліжко нам треба купити тільки маслинове. Воно щастя приносить. Це нарешті дійшло до батьків. І майбутня свекрушенця прийшла до Зої спитати, що в мене є на книжці. Зоя не терпіла здольщини, Тим більше, коли йшлося про весілля. Тому отчинила двері і гукнула. «Ми люди достойні і знайдемо собі достойних!» «Ну і дивися на свою стару вішалку!» Крикнула Миколаєва мати і поставила печатку. Шелеснула черевиками по шипках. Скливу кредькома Миколай. Він же не переймав мене більше на дорозі, не хапав за руки, але якби подався до іншої, я б здуріла. Все-таки приємно, коли за тобою хтось так бігає. Аж не віриться, що з Миколаєм горе. Ні, я б не вийшла за нього заміж. Обминати оті ржаві черевики, перекидати заюшені мазутом штани, чорта з два. А коли я не люблю його, то чому б за Миколая був мені знак? Хто він мені? Знак був для мене. Лежу у темряві, прислухаюсь до свого тіла, до доширодіння листя за вікном. Дощ не стихає. Тієї осені, коли померла бабуся, у нас цвіли вишні. Люди проходили і казали, «Мартин сад свайбу справляє». Бабусі відчувалася, що її покійники гукають, то батько, то чоловік. «Чуєш, Маню, що воно никає, коли віконо чи не піде?» Не лінуйся, дитино, отчини. Тепер цей дивовижний стогін до мене прибирає усі болячки, артрит, хронічна ангіна, якесь дивне мережево на шкірі, але біда, напевне, наступить не звідти. У мене давно коло під пахвою до лікарів і ти боюся обмацую з усіх боків те місце, болить, а посередині невелика тверда гулька. Ось вона грає під пальцями. Ще два дні тому була менша. Зриваю нічну сорочку. Мене кидає в жару, холод. Починає трясти. Так, гулька збільшилась. Тепер вона ростиме. Спочатку буде як яйце, потім як картоплина, а одного ранку прокинулась, і вона буде з відро. А якщо піти у лікарню завтра? У мене ще буде цілий місяць, а може й не один. «Я встигну з'їздити в село, викопати біля хати бабусині грушки і розсадити їх у лісі. Потім виполю на могилі портулаки, навідаюсь у швальню до дівчат, розпитаю усі новини».